Ja, men hallå, hallå, och varmt välkomna till den både du vet som är frågesporten med allmänbildning i centrum. Tycker ni det är en sån himla konglig mening? jag som pratar heter Amanda Bergsjö och med mig har jag Penela Lindmark. Yes. Det är ju den första semifinalen idag. Alltså det är så sjukt. Ja, jag tycker det går till himla himla himla himla snabbt. Nästa vecka är vi inne i final. Ja. Vad, hur känns det? Du har ju varit med den här säsongen nu. Du börjar knappt mot sitt slut. slut. Mm, jag känner att man skulle ha värmt upp med ungefär 300 eh, armhävningar– för att kanske vara i form. 300 är ganska rejält. Mm. Om jag hade börjat i tid så hade jag hunnit det tills nu ja. under säsongens gång. Ja, men det är ju det där med tidsplanering som kanske mm. vi borde jobbar på. kanske. Ja. Ja. Mm. Eh, jättebra tips. Vi ska ju såklart introducera våra tävlande idag som är Katla Nelanda. Hej. Hejsan och hur går liljeblad? Hallå. Hej, hur äh, lägger katla? Ja men det är bra. Ja. Oj, Aha. nu händer det en olika här. <laughs> <laughs> Jag tycker att det är bra i semifinalens ja. lite olika så. <laughs> Ja, Förlåt, jag kommer ha äh. mig totalt. Äh? Läget ett bra med dig. Ja, absolut. Men jag yes. håller med. Det har gått fort den här terminen. Ja, jag, jag är tycker. inte riktigt framme vid jul, Nej. upp i huvudet själv. Nej, Nej, Nej. inte jag heller. Jag mm. är väldigt dålig på julpynt och ditt under datten också, som ska mm. tillföra något till. Mm. <laughs> <laughs> vi har ju såklart också med oss. Hur är läget i kyliga Jo, det är, det är gött. Ja. Det är nice. Ni känns väldigt avslappnade för att vara en sån viktig kväll. Mm. Mm, men äh, kattlar kommer åka på och stryka det... Ja, idag. Det har varit en liten fight i det Han tror ju det, men... Ja. Det blir alltså inget handgeming. Det blir stryk med ord så att säga. Mm, Bara så att alla är hemma Vet? Till en början. vi se. Ja, ja. Ja, ja, men gud ja. Absolut, så är det ju. Eh, eh, har du lust att kanske gå igenom eh, hur vi ska liksom... lägga upp den här kvällen? Ja. ja, för vi kommer att börja med en musikfråga. Och sen kommer vi gå över till vem det är i vanlig ordning. Och då, ska de båda, då har vi klippt ihop en serie olika ljud som de båda tävlande ska gissa på något sätt vem det är och när de tror sig veta då vem det är vi söker så ska de se sitt namn i mikrofonen och skriva ner sitt svar på sin lapp. Ah, nah, nah. Efter... Ni vet ju det, ja. ni är veteraner nu känns det. Efter det så kör vi då nyhetsquizet för att kontrollera hur ni har hängt med under veckan. Och det är ungefär det vi kommer att hinna med. Så klart har vi kategorierna också. Och jag tänkte det här, med just. Rikallunda och Jesus och Maria och alla de namnen. Vad är kategorier också? Vad är de denna veckan? Ja, men ikväll så är det ju under ytan inom parentes havet ja. Och så är det sporten. Är det kategorier ni känner jag på? Sport. sport känns svettigt alltså. Mm. Mm. Mm. Men, Sp sport är lite svettigt. Ja. Hugo Nickar? Ja, det blir nog super. Det, det blir jättesuper. Eh, men som sagt så ska vi då inleda med musikfrågan. Och det är ju så att vi ska spela en låt, och ni ska gissa på vem artisten och eh, vem artisten är och eh, vad låten heter. Ni får ett poäng för ett svar. Eh, per rätt svar, bra om man där. Och sen efter det så kommer vi ställa två frågor som är relaterade till bandet eller låten. Det är klart för är gemensan. Yes då tycker jag att vi kör igång den här lilla truddluttlåten då, så spetsar den. Hugo. Men Hugo. Ska vi lyssna lite till Nej, det gör vi inte. Yes, Hugo. Ja, det är Abba med eh ehm um, ehm, um, gud. Ja, har ja, ja, Har du lust att ge oss chansen till ja, jag måste du, göra du Det får ett poäng för Abba? Ett poäng Abba, Jajamän. ja. men då kanske sen går över. Katja. Does your mother know? Ja. Mm. Ah, yes. Mm. Does your mother know? Det är det korrekta svaret. Jag tycker jag nästan vi låter ligga den underligt som är matta. Ja, då har vi klart två frågor då eh, till den här låten. Och den första frågan är, och det är en att namn när ni tror jag vet att jag vetar svar. Mm. Bandet Abba består av fyra personer. Vad heter dessa personer i förnamn? Katla, Katla. Katla. Björn, Benny, Anne Frida och Agneta. Det är helt korrekt. Helt korrekt. Självt typ man Anne-frid var lite krångligt. Mm. Men det är bara jag. Ja, eh, fråga nummer två. Bandet vann Eurovision Song Contest med låten Waterloo, men vilket var året? Katla. Katla. 1974. Oj oj, oj. Alldeles korrekt. Herre, det oj, gick snabbt. Puls eh, redan nu. Ja, jag tycker vi får ta en liten andningspaus vad säger du? Ja, det gör vi. Jajamän, Saint Motel med Move som är veckans singel här på Pite FM 92,8 som ni lyssnar på. Eh, ni lyssnar också på Det borde du veta det i semifinal och bredvid mig har jag... Pernilla linn ja, vi är mitt uppe, i, eller mitt uppe är vi inte, vi har ju kört lite grann nu. Men eh, vad är nästa programpunkt Pernilla? Det är inte så lite som vem det är. Hur går den till? Jag tyckte att du skulle kom kommentera mitt rim. Jaha, okej. Okay. Men... Ja, jag märkte inte. <laughs> Nej. Vem dör? Det är det momentet som vi har klippt ihop en olika serier med olika ljud som på ett visst sätt ska gestalta en känd person. Och när de tävlande tror sig veta vem det är vi söker så ska de säga sitt namn och skriva ner svaret på sin lapp. Om man svarar inom 20 sekunder får man 3 poäng. Svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng. Och efter de här 40 sekunderna så får man 1 poäng för rätt svar. Är allt på det klara? Jajamän. Jajamän. Jajamän säger jag. <laughs> då får vi så klart, vem där? är? Jag tror att vi har en otrolig respekt för varandra och uppskattar varandra väldigt mycket. Sveriges mest hyllade rappare just nu och lovordas för sina texter som verkligen bryter mark. Det har varit minst sagt ett framgångsrikt år för... We need to unify. Black, white, <skratt> Mm. Nej men jag är en Vad ska man säga Jag, jag pratar mycket om rasism Homofobi Feminism mm. <skratt> Okej okay, Alla är värda en grammis Men värdast i år är Silvana Iman <skratt> bara... Hugo du knep den eh, vad, vad har du gissat? Eh, jag gissar det de sa där, Silvana Imam. Mm. vad var det du tog det på? Eh, först så tänkte jag att det var en snubbe som rappade men så kom jag på att det finns typ inga snubbar i Sverige som rappar som är bra. Så då antog jag att det var hon. Dis oh. där. Ja, ja möj, möjligtvis. Ja, men det kanske var honom. Ja, nej. Jag, jag, misstänkte, jag att var, misstänkte att det var menar Katja du tyckte det var lite knepigt. Mm, ja, jag har ingen koll på svenska artister eller rappare- eller något som hände just nu inom musikvärlden. Så att... Det gör ja. inget. Nej. Men det var ju knepigt. Det var ju knepigt. Ja, ja. Ja, jag tyckte också det. Och, och Pernilla, kan du förklara vad du har tänkt när du klippet? Ja, för då tänkte jag så här: Lite fun fact. Silvana spelade basket när hon var liten. Och vi hörde där i början basketlåten från High School Musical, den här där filmen som man såg när man var liten. Mm. Mm. Ah. Eh, sen hör vi hur hennes Sambo och Beatrice pratar om deras förhållande. lite grann. Så här. Efter det så kommer det en snutt med That's My Cool av Adam Tensta som eh, var med när eh, Silvana släppte EP:n När du ser mig. Och då var det Adam Tensta med på den, EP:n. Eh, och sen så var det ett så här, tal av, Silma, av Silvana där och presenterades när hon vann mm. Grammisen. Jajamän. Uh... Det är enkelt när man har svaret framför ja, sig. Ja, men så är det ju alltid. Vi ska alltså gå vidare till, program till programmet tänkte jag säga mm. eh, till nästa programpunkt eh Panella Vad består den av? Vi ska kontrollera hur våra tävlande har hängt med i nyheterna från den veckan som har gått. Och under en minut så kommer då Amanda att läsa upp de här nyheterna och den tävlande ska svara om det är sant eller falskt. Mm. Och vi börjar med Katla. Katla är du redo? Ja då kör vi igång. Yes. Det stora barriärrevet i Australien har drabbats av den värsta korallblekningen någonsin. Det innebär att stora delar av korallen har dött och orsaken är de höga vattentemperaturerna. Sant, sant. Småföretagare ska få större möjligheter att klara sig på den tuffa marknaden. Det är en ny skatteform som regeringen planerat att införa redan vid årsskiftet som ska ge mer pengar åt nytt, nystartande företag. Falskt, falskt. Nästan 100 miljöaktivister i Bromma demonstrerade i veckan mot de vanliga personbilarna. Eh, som kör runt eh, Aktivisterna vill att minst 80% av alla bilar Ska drivas på el och inte Miljöfarliga ämnen som idag Falskt Falskt. Oscarsgalan 2017 har fått sin programledare Filmgalan kommer att ledas av komikern Jimmy Kimmel vilket, vilket han bekräftar från Twitter Inte är något skämt Sant, Sant. Artisten Britney Spears Har utsetts som ambassadör till ett hem För skimpanser i Nya Zeeland I en artikel i Djurens rätt Beskrivs Britney som en riktig djurälskare Falskt. Ja, den är falsk. Herr är Estanes. du är på topp. Det var mm -hmm. prickade varenda... Mm -hmm. mm -hmm, Säg hur <laughs> ja, ja. du går. känner sig redo. Ska vi starta med dig direkt kanske? Är du redo? Ja, ja kör på. men då kör vi. Anställda inom företaget Ericsson avslöjade tidigare i veckan om hur det inte tillåtits att använda tekniska föremål från andra företag. Falskt. Falskt. Bara 65% procent av alla i 20-årsåldern klarar kriterierna för svensk idrotts vattenprov på öppet vatten. Personerna ska då kunna simma 200 meter i öppet djup vatten varav 50 i ryggläge. F sant. Falskt. En reklamfilm från ketchupföretaget Heinz förbjuds för att visas på tv i England. Beslutet grundar sig i att det kan vara farligt att härma rörelserna i filmen om man inte är lika skillad som statisterna. Samt. Sant. Sant. J.K. Rowlings nya biosuccé, Fantastiska vidunder och var man hittar dem väntar, väntas bli årets mest sedda biofilm. Sedan premiären har den setts i Sverige av över 3,5 miljoner personer. Sant. Falskt. På grund av det varma klimatet kan fjällripan i framtiden bli utrotningshotad eftersom fågeln har dålig flygförmåga. Klarar den inte att flytta sig längre norrut till de kallare områdena. Sant. Sant. Snyggt. Eh, det gick ju som smått. Eller vad säger mm -hmm. du, Ja. <laughs> Eller vad säger du Hugo? Ja, ja, frågan är om det gick bättre än för katla så jag tror inte det. Mm, Vi får ja. ta reda på det under mm. låten tycker jag. precis. The Sound med 1975 här på PTFM som ni vet att ni lyssnar på vid det här laget. Vi är mitt uppe i första semifinalen och Panella står bredvid mig med det hittills resultatet. Jag är väldigt. Nu fick att på höra hur det ja, står. Jag inte bara du Amanda. Nej, okay. så här Hur går du sa ju att, att Katla ska få spö idag. Men du ligger under mm. katla leder ja, än så länge med 8-5. Det är ingen stor marginal. Så allt kan fortfarande hända. Äh, äh. Men. Men det kanske jag tonar det lite på kaxigt språket här ja, alltså, Nej, jag tror inte det. Jag tror jag ska, ska öka på vad faktiskt ja. och liksom. ja. <laughs> Jag ska jag vara. men vi ska ju du har ju många möjligheter att plocka fler poäng Hugo för att vi har ju programpunkter kvar. Visst har vi paneler. Ja, den sista programpunkten är idag kategori och idag är de två låtade kategorierna under ytan, alltså är havet och sport. Ja, Och under de här kategorierna då, som vi ska köra nu så gäller det att se sitt namn så fort man kan svaret på frågan. Men svarar man fel då går frågan över till nästa tävlande. Snyggt med handrörelsen där men det syns inte sånt i radio mm. kanske. Väldigt <laughs> tydligt. Nej det är svårt att visa <laughs> någonting i radio. Jajamensan. Eh, ja och vi inleder faktiskt med sportkategorin och vi inleder med en... Ja. Karla, tyvärr. <laughs> Och, eh, vi inlädde såklart kategorin med en ljudfråga som vi gör i vanlig ordning. Så att jag ber er att eh, spetshörnen så lyssnar vi lite grann. jag Ja, här fick vi höra en liten snutt av Frans Dunderhitt med sin slatanlåt. låt Zlatan vann ju guldbollen i år igen på årets fotbollskala. Hur många gånger har slatten vunnit detta pris? Hugo. 10. Hugo. Inte korrekt. 5. Det är inte heller korrekt. Rätt svar är 11 gånger. Mm. Peter Foppa Forsberg har nästan vunnit allt en ishockeyspelare kan vinna när det kommer till titlar. Men det finns en titel han inte har på Hugo. sin pris. Ja, Hugo. Ähm, SM-guld. Det är korrekt. Vilken svensk ryttare vann OS-silver i Peking 2008 i hästhoppning? Katla? Katla. Malen Bajard. Tyvärr inte korrekt. Hur går um, oj. Äh, jag vet inte vad han heter. En av mina gamla idoler, i alla fall. Ja, Rolf Jaran, en bänk. Hur många bollar finns på biljardbordet när man ska spränga en 9 ball Hur går Nio. Inte korrekt. Katla? Tio. Det är korrekt. Vilken term använder man i tennis när det står 40-40? Kattla. Kattla. Det är korrekt. Vad heter ishockeyspelaren pappan och eh, ishockeyspelaren och pappan till fredoddsystrarna Kalor? Hugo. Hugo. Göran. Det är tyvärr inte korrekt. Katla. Bengt. <laughs> inte det heller. Man skulle kunna <laughs> tro det, men rätt svar är Anders. Mm. Vad heter Englands nationals arena för fotboll? Katla. Wembley Stadium. Det är korrekt. Vilket handicap räknas som officiellt handicap i golf? Hugo. Hugo. 36. Åh, oh, det är korrekt. Och i vilken huvudstad sägs handbollen förekommit i sin nuvarande form redan på 1800-talet? Hugo. Hugo. Amsterdam. Mm, tyvärr inte korrekt. Katlin. Bryssel. Inte det heller. Rätt svar är Montevideo, Uruguay. Jag är menar sån oh. mm. Där har vi den lilla, lilla klockan där och det indikerar att vi ska över till nästa kategori som är under ytan. Spännande, vi har ju inte haft en kategorin innan. Vi inleder även här med en ljudfråga så nu får ni lyssna. Och gruppen vi hör nu har ett samband med denna kategori, alltså under ytan. Vad för typ av kopplingar vi söker? Hugo. Hugo? Eh, Uno Svensson kanske har skrivit någon låt. Nej, det är tyvärr fel, Katla. De heter som någon form av fisk, kanske. <laughs> ja, det var faktiskt väldigt nära. Mm. Men bandet som spelar heter faktiskt Havet. Och låten heter Fixa dig. I alla fall, vi går vidare. I år har två tredjedelar av de värst drabbade områdena av korallområdena på det stora barriärrevet dött ut. Vad är orsaken? Katla? Mm. Förhöjda temperaturen. Det är rätt. Hur många procent av jordytan täcks av hav? Hur Hugo? Hugo? 80. Mm, inte korrekt. Katla? 95. Inte heller. Rätt svar är 70 procent. Vad kallas det när ett hav har en blandning av sött och saltvatten? Hur Hugo? Hugo? Bäst är det inte, men jag kommer inte på vad det är. Ja. Äh, nu går äh. det över till Katla. Brekt. Mm. Det är korrekt. Sverige har tre stora havsområden, Botniska viken, Östersjön och vad är den tredje? Katla. Katla? Är det sund? Inte rätt. Hugo. Ja, vad fett. Okonstans. Kan jag bara få höra frågan snabbt. Sverige har tre stora havsområden, Botniska viken, Östersjön och vad är den tredje? Kattegat. Inte det. Västerhavet är rätt svar. Mm. Vad är Kalemare för något? Katla? Katla? Jag menar vad heter den japanska delikatessfisken som är känd för att vara dödligt giftig? Hugo. Hugo. Blåsfisk. Det är fel tyvärr. Katla? Tilapia. Mm, inte det heller. svar är fugu. Vad är det mer vanliga namnet på sirendjur? Katla? Katla? Anamon. Mm, tyvärr. Hugo? har ingen aning. svar är sjökor. Vilket hav kallades pond... Pontus Exinius, det gästvänliga havet av de antika greklarna. Katla, Medelhavet. Tyvärr. Hugo? Indiska oceanen. Rätt svaret, Svarta havet. Jajamensan. Det tog det slut. Vi ska räkna ihop poängen. Vi är alldeles strax tillbaka. Still heaven was never this blue now i know that it's better if you Goodbye med Ann Amanda Wienerberg hörde vi här på eh det borde vetas fasta semifinal och vi står här med resultatet Panilla hur spännande är det inte Åh oh. så spännande Och det ska jag berätta för dig att hur går Tyvärr höll det inte idag Katla du tar hem vinsten med 14-8 det är ju oh inte inte klokt. Då. Nej. Alltså, hur känns det Hugo? Du har Arie. klättrat dig ganska långt i tävlingen ja, Det du. känns ändå bra alltså, Det känns bra att förlora mot Kattla också Det, ja. det känns jättebra ja. Så grattis till det ja, Kattla en gamla veteran Du har ändå gått ja. ganska långt i varenda tävling som vi har kört ja, Jag har bara varit med en säsong innan Och då åkte jag ut i kvart ja. mm. Men hos mig ja. har det alltid varit en Du att ja. veta vinnare i alla fall ja. Det ska du veta. Eh, glöm inte att lyssna på Tålstad också För då kör vi igen det gör vi. Jag är ju med, så